ХП-160 БМ. Запросила Піпфіца Мобі. 81 відвідують, 12 цікавляться, 33 Запрошено. Привіт усім. Мабуть, ви вже знаєте, що старший брат Конора Рейнольдса, Джеймі, зник безвісти 5 днів тому, і у своєму подкасті я з'ясовую обставини його зникнення. Але мені потрібна ваша допомога. Нещодавно я отримала інформацію, що дає змогу орієнтовно встановити останнє відоме місце перебування Джеймі. Цю територію необхідно ретельно оглянути в пошуках будь-яких слідів чи підказок, які допомогли б з'ясувати, де саме був Джеймі ввечері тієї п'ятниці і що з ним сталося. Але це добряча ділянка, яку я не зможу прочесати без великої групи добровольців. Якщо бажаєте допомогти, пропоную зустрітися після уроків сьогодні о 16.30 біля шкільної стоянки. Якщо назбираємо вдосталь добровольців, поділимося на три пошукові групи, які очолимо ми з Конором Рейнольдсом та Карою Варт. Будь ласка, підійдіть до будь-кого з нас, щоб потрапити у відповідну групу. Будь ласка, сповістіть мене, якщо збираєтеся прийти. Дякую. 25. Кожен її крок був зваженим і обережним. А погляд ні на мить не відривався від трави і багна, що втягувало в себе її черевики Лишало на собі докази її перебування тут Відбитки, що переслідували невтомною низкою Однак вона була тут для того, щоби знайти чужі сліди Зубчасті вертикальні риски, які лишили б підошви кросівок Пума, що в них був Джеймі, на момент зникнення Усі інші сподівалися побачити те саме, обмацуючи поглядами землю видивляючись сліди і зачіпки, які перелічувала Піп під час інструктажу. Після уроків на стоянці зібралося 88 добровольців, здебільшого з її року, але були й молодші. 30 людей із Конором на чолі саме зараз прочісували поля за школою і стукали у двері будинків наприкінці Мартін Сендвей, Екерсенд і Тюдор Лейн, розпитуючи місцевих, чи бачили вони Джеймі між 002 та 0028 у п'ятницю. 29 людей із кариної групи пішли далі на північ, узявши на себе поля та фермерські угіддя біля Old Farm Road і Blackfield Lane. Ще 29-ро були зараз із Піп, вишикувавшись широкою валкою і зупиняючись два метри, аби ретельно прочесати ліс-лодж із одного краю до іншого. Точніше, тридцятеро людей, бо щойно до них долучився Раві. Судове засідання сьогодні скінчилося раніше – Цього разу до трибуни викликали Макса, і тут Раві неохоче затнувся, а його очі зблиснули від чогось схожого на ненависть. Він та його адвокат непогано попрацювали. Вони підготували відповіді на всі запитання, які кидала в нього сторона обвинувачення під час перехресного допиту. Затим, обидві сторони стисло прокоментували допит, і суддя відправив присяжних обмірковувати рішення. «Кортить побачити його пику завтра, коли все піде шкераберть. «Хотів би я записати це для тебе», – казав Раві, розсуваючи ногою гілки падуба, щоб зазирнути під кущ. Це нагадало Піп про той день, коли вони пішли до лісу, щоби відтворити вбивство Енді Белл і довести, що в сала не було часу її вбити. Піп зиркнула в інший бік, зустрівшись поглядом зі стелою Чепмен, яка стримано їй усміхнулася. Та на Піп дивилося обличчя Лейлі Мід, від чого шкіра дівчини миттю взялася сиротами. Пошуки тривали вже понад годину, а вони не знайшли нічого, крім зав'язаного пакетика із собачими лайном і зім'ятої обгортки з-під хрустиків зі смаком креветок. Джеймі гукнув хтось із їхньої валки. Минуло вже трохи часу. Піп не знала, хто з них почав гукати Джеймі, але це підхопили інші. Вони викрикували його ім'я безладно кілька хвилин, поволі рухаючись уперед. «Джеймі!» – гукнула Піп і собі. Мабуть, це було безглуздо, вони буквально кричали в порожнечу. Джеймі не міг досі бути тут, а якщо й був, то вже не почув би свого імені. Та принаймні це давало відчуття, що вони щось роблять. У її кишені задзвонив телефон, порушуючи розмірений хрускіт черевиків у траві. Повідомлення від Конора. Поділилися на трійки, щоб обійти будинки. Щойно опитали всіх на Тюдор-Лейн, тепер йдемо в поля. Що знайшла? «Джеймі!» Піп була рада, що їй не довелося йти на Тюдор-Лейн, вулицю, де жив Макс Гастінгс, хоча його будинок і був за межами пошукової зони. Та й удома сьогодні нікого не було. Поки тривали засідання, Макс і його батьки жили в дорогому готелі біля Королівського суду. Та навіть так їй не хотілося наближатися до того будинку. «Поки нічого!» – відповіла Піп. «Джеймі!» Та щойно вона надіслала повідомлення, на екрані з'явився вхідний виклик від кари. Гей, відповіла Піп глухо, майже пошепки. Ем, слухай, почала Кара. В її слухавці гудів вітер. Ми дещо знайшли. Я наказала всім не підходити. Установити периметр, як ти й казала. Але, ем, треба, щоб ти прийшла. Негайно. Що ви знайшли? В її словах забриніла паніка, викривляючи її голос. Де ви? Біля ферми. Старої ферми на Сикаморроуд. Ти її знаєш. Ще як знає? Скоро буду, сказала Піп. Тепер вони зраві бігли, повернули за ріг на Сикаморроуд і рвонули до старої ферми обіч дороги, що виростала з невеликого пагорба. Будинок із брудно-білої цегли, був покреслений з чорнілим деревом. Дах тепер неприродно вгинався середини, наче більше не міг втримати неба. Одразу за тією будівлею було місце, де Бекка Белл заховала сестрине тіло на 5,5 років. Увесь цей час Енді була там, розкладалася у вигрібній ямі. Піп зашпортнулася, коли вони збігли з висипаною гравієм дороги у траву. І Раві інстинктивно випростав руку, щоб її підхопити. Вони вже бачили Карину групу – строкату пляму різноколірних курток супроти тьмяного покинутого будинку і темної занедбаної землі, з якої стирчали жмути високої трави, де плуталися ноги. Карині люди збилися в аморфну купу. Усі погляди були звернені до одного і того ж місця – Кубки дерев біля будинку, що майже торкалися будівлі гілками, наче тягнулися до неї, прагнучи заграбастати собі. Кара стояла на чолі групи з Наомі. Подруга помахала Піп, гукаючи через плече решті, щоб усі лишалися на місцях. «Що таке?» – запитала Піп засапано. «Що ви знайшли?» «Он там, у високій траві під тими деревами», – показала Наомі. «Там ніж?» – сказала Кара. «Ніж?» – перепитала Піп. Її погляд поблукав до дерев, тягнучи за собою і ноги. Вона знала. Знала ще до того, як побачила, що то за ніж. Райв стояв поруч, коли вона нахилилася глянути. І справді, із трави наполовину визирав той самий ніж – сіре лезо, жовта смуга на руків'ї. «Це той, що зник із кухні Рейнольдсів, правда?» – запитав Раві, Але Піп не обов'язково було відповідати. Її погляд сказав усе за неї. Вона взялася розглядати ніж, примружившись, не наважуючись підійти ближче. Піп стояла лише за кілька футів від нього, і звідси ніж здавався чистим. Може, трохи бруду, але без крові. Принаймні, її не було видно звідси. Піп сьорбнула носом і виняла телефон, щоби сфотографувати знахідку, а тоді відійшла і покликала Раві за собою. «Гаразд», – сказала вона, відчуваючи, як паніка загусає в щось схоже на жах. Та вона почувалася здатною взяти його під контроль, використати. «Каро, можеш зателефонувати Конору? Скажи йому розпустити свою групу і негайно прийти сюди». «Зрозуміла?» – сказала Кара, миттю вийнявши телефон. «Наомі, коли Кара поговорить із Конором, можеш сказати їй, щоби подзвонила Закові та сказала йому розпустити і мою групу також?» Вони з Раві лишили свою групу на закат та Стелу Чепмен. Та вони не знайдуть нічого в тому лісі, бо Джеймі... Прийшов сюди. Джеймі був тут із ножем, якого взяв з дому, тут, на краю їхньої зони пошуків. А це означало, що та коротка зупинка була в якомусь іншому місці. А тут о 00:28 годинник Джеймі припинив реєструвати його серцебиття і кроки, і тут лежав ніж. Ніж був доказом. А з доказом повинні мати справу фахівці, які вилучать його належним чином. Ніхто ще не торкався його і не торкнеться. «Поки сюди не приїде поліція». Піп набрала номер поліційного відділку в Амершамі. Відійшла якнайдалі від решти, затуливши друге вухо від вітру долонею. «Добрий вечір, Елізо», – почала Піп. «Так, це Піп Фіцамобі. Так, у відділку хтось є? Ага. Можете, будь ласка, зробити мені послугу та скерувати когось, хто зараз вільний, до покинутого фермерського будинку на Сикамор Роуд у Кілтоні? Так». «Це там, де Енді Бе...» «Ні, це стосується справи про зникнення. Джеймі Рейнольдс. Я знайшла ножа, що пов'язаний зі справою, і його треба вилучити і зареєструвати як доказ. Я знаю, що мала би дзвонити на інший номер, але...» «Будь ласка, Елізо, прошу». «Одна єдина послуга. Обіцяю». Піп замовкла, притискаючи слухавку до вуха. «Дякую, дякую». «П'ятнадцять хвилин?» – повідомила Піп, повернувшись до Раві. «Цей час можна провести з користю, «І спробувати з'ясувати, чому Джеймі міг прийти сюди. Можеш сказати решті, аби не йшли до дерев?» – попросила вона Наомі. «Так, а вже ж! Ходімо!» Піп потягнула Раві до червоних дверей фермерського будинку, які перекосилися на завісах, скидаючись на роззявлений рот. Усередині їх обволік сутінки. Вікна були закіптюжені і порослі мохом, старий поплямлений килим хрускотів під ногами. Тут навіть пахло за пустінням – цвіль, бруд, пил – «Коли можна в'їжджати?» – запитав Раві, гидливо роззираючись. «Наче твоя кімната чимось краще». Вони покрокували далі коридором. Старі блакитні шпалери звисали закрученими клаптями, оголюючи білі стіни, наче вмиті дрібними кучерявими хвильками. За арковою проймою на них чекало велике приміщення, що колись, мабуть, було вітальною. У глибині кімнати виднілися пожовклі і полущені сходи. Вікна були завішені млявими, вицвілими фіранками що в іншому житті могли бути квітчастими. Посередині кімнати стояли два старі червоні дивани, присипані сірим, липким пилом. Підійшовши ближче, Піп помітила на сидінні одного з них трохи чистішу, округлу латку, в якій виднілась яскравіша матерія, наче хтось тут сидів. Нещодавно. «Глянь!» – Раві показував на середину кімнати, де стояли три невеличкі металеві відерця – перевернуті так, щоби слугувати стільцями. Довкола були розкидані обгортки з-під їжі, крекери, хрустики, порожні банки з-під чипсів Прінглс, пляшки з-під пива і недопалки самокруток. «Цей будинок не дуже й покинутий», сказав Раві, підіймаючи з підлоги один із недопалків і підносячи його до носа. «Пахне травкою. Чудово. Тепер ти лишив на ньому свої відбитки. А раптом це місце злочину», «Ох так, Краві заскриготів зубами і винувато зиркнув на Піп. Тоді візьму його додому. Щоб викинути там, він поклав недопалок до кишені і випростався». «Невже люди ходять сюди розважатись і палити?» – запитала Піп, вивчаючи вітальню, кожен куток якої викликав дедалі більше запитань. «Це якось неправильно. Вони знають, що тут трапилося, що тут знайшли тіло Енді». «Мабуть, у цьому і полягає частина чарів цього місця», Сказав Раві, драматично, наче озвучував трейлер кінофільму. Старий покинутий будинок із кістками, бездоганне місце для цигарки і чипсів. Хай хто сюди ходить, підозрюю, вони роблять це регулярно і у темряві. Може, варто повернутися сюди пізно ввечері, влаштувати засідку, подивитися, хто прийде. Ці люди можуть бути причетними до зникнення Джеймі, або ж могли бачити щось минулої п'ятниці. Засідку, кажеш, усміхнулася Піп. «Так точно, сержанте!» «Гей, це ти, сержантка! Не використовуй мої прізвиська проти мене!» Поліція приїхала, гукнула Наомі, зазирнувши в будинок, поки Піп і Раві показували Коннору та Карі свої знахідки у вітальні. «Я поговорю з ними!» Піп поквапилась в коридор, звідки виринула в зовнішній світ. Примружилася, звикаючи до світла. На висипаній гравієм дорозі перед будинком зупинилася поліційна автівка, і дверцята з обох боків прочинилися. З водійського боку машини вийшов Деніел Дасільва і поправив кашкет. З іншого боку, автівки з'явилася Сорая бузіді. Вітаю! гукнула піп, прямуючи до них. Еліза сказала, що це ти, промовив Деніел, не забажавши чи не зумівши приховати зневаги в голосі. Вона не подобалася йому, відколи запідозрила його в убивстві Енді, і піп не надто заперечувала, оскільки він теж їй не подобався. Так, це я. Причина всіх проблем у Літл Кілтоні з 2017 року, сказала вона буденно, помітивши, як усміхнулася після цього Сорая. Ось, сюди вона повела поліціянтів у траву, вказуючи на кубку дерев біля будинку. Даніель і Сорая підійшли до високої трави під деревами. Піп дивилася, як вони зиркають на ніж, а тоді одне на одного. «Що це таке?» – гукнув через плече Даніель. «Це ніж?» – сказала Піп. «Тоді вирішила, що варто пояснити». Той самий, який зник із підставки для ножів у будинку Рейнольдсів. Пригадуєте Джеймі Рейнольдса? Того, що зник? Друга вашої сестри? Так, я. Справа номер 490152. Так-так, урвав її він. А це що? Даніель показав на учнів, які досі стовбичили неподалік від ферми. Це пошукова група, відповіла Піп. Коли поліція відмовляється щось робити, доводиться звертатися до школярів. На щоці Деніеля да Сільви смикнувся м'яз. Поліціян пожував язика, а тоді зненацька вигукнув, тричі гучно плеснувши. «Гаразд, усі йдуть додому. Негайно!» Вони одразу розпорошилися, розбившись на невеликі грубки, що перешіптувалися між собою. Піп вдячно кивала тим, хто проминав її, але сестри Варт нікуди не збиралися. Конор і Раві теж лишилися стояти біля входу в будинок. «Цей ніж є вкрай важливим доказом у справі про зникнення людини», сказала Піп, намагаючись повернути собі хоч крихту контролю. Його треба належно вилучити, зареєструвати і віддати на зберігання. «Так, я знаю, як працюють докази», – похмуро сказав Даніель. «Це ти його сюди поклала?» – він вказав на ножа. «Ні», – відповіла Піп, відчуваючи, як усередині знову ворушиться те гаряче первісне відчуття. «Звісно, ні. Мене навіть не було тут, коли його знайшли». «Ми його заберемо», – сказала Сарая, стаючи між Даніелем і Піп, розбороняючи їх. «Я про все подбаю, не хвилюйся», – запевнила вона Піп, дивлячись на неї таким відмінним від Даніелевого поглядом. «Добрим, непідозріливим». «Дякую», – сказала Піп, і Сарая повернулася в патрульну автівку. Коли поліціянтка відійшла достатньо далеко, знову заговорив Даніель, навіть не дивлячись на Піп. «Якщо виявиться, що це постановка, і ти марнуєш час поліції, це не постановка». Сказала Піп, вичавлюючи слова крізь стиснуті зуби. Джеймі Рейнольдс зник, ніж був тут. І я знаю, що поліції бракує людей і ресурсів. Отож, доводиться обирати пріоритетні справи. Але послухайте, будь ласка. Скажіть Гокінсу, тут сталося щось лихе. Я знаю. Деніел промовчав. «Ви мене чуєте?» Сказала Піп. «Підозрілі обставини. Хтось міг загинути, а ви нічого не робите». З Джеймі щось трапилося прямо на цьому місці, вона показала на ножа. І це якось пов'язано з людиною, з якою Джеймі спілкувався онлайн. Жінкою на ім'я Лейла Мід, хоча це не її справжнє ім'я. Піп замовкла зненацька, обмацуючи поглядом його обличчя. Бо щойно вона вимовила Лейлине ім'я Деніель, миттю на нього зреагував. Він сьорбнув носом, надимаючи ніздрі, і опустив очі, наче намагався заховати їх від неї. На його щоках розлилася рожева барва, а світло каштанове, хвилясте волосся впало на чоло. «Ви знаєте, Лейлу», – сказала Піп, – «ви теж із нею спілкуєтеся?» «Я гадки не маю, про щоти? «Ви спілкуєтеся із Лейлою», – повторила Піп, – «ви знаєте, хто вона насправді?» «Ні з ким я не спілкуюся», – низько зашипів Даніель, а щось у його горлі закликотіло. Від цього звуку волосся на потилиці Піп стало дибки. «Ні з ким, ясно?» «І якщо я почую від тебе ще хоч слово про це...» Він не став закінчувати речення, дозволяючи Піп зробити це самотужки. Відступив від неї і надав своєму обличчю незворушного виразу саме тоді, коли Сорая повернулася до них від автівки. Цього разу в блакитних рукавичках із паперовим конвертом для доказів у руках. Назва файлу. Нотатки у справі 5.docx. Ніж. Знайдений у місті, що збігається із кількістю пройдених кроків Джеймі, Перш ніж його фітнес-годинник припинив отримувати дані і вимкнувся його телефон. Гадаю, це доводить, що саме Джеймі взяв годинник із дому, а отже він повертався туди в період між Рейвахом і своєю появою на Вівіл Роуд, щоб забрати светр і ножа. Але навіщо йому знадобилася зброя? Чого він так боявся? Тож якщо моя версія полягає в тому, що Джеймі повертався додому, необхідно порівняти її з пересуваннями Артура Рейнольдса, як Джеймі встиг відвідати Недда Сільву, повернутися додому, схопити светр і ножа до того, як його тато повернувся додому о 23 годині 15 хвилин. Це було б не просто складно, це майже неможливо. Хронологія подій ніяк не клеїться, а це означає, що хтось бреше. Мені варто поговорити з Нед ще раз, може вона відвертіше говоритиме про Джеймі, коли поруч не буде її хлопця. Деніельда Сільва він спілкувався чи спілкується з Лейлою Міт, і з його реакції це було видно дуже чітко. Яка ймовірність того, що він знає, ким вона є насправді? Він явно намагався приховати будь-який зв'язок із нею. Може, йому щось про неї відомо, чи просто не хоче, щоб про це довідалася його дружина, котра піклується про немовля, поки Деніел ймовірно, спілкується занадто близько з іншою жінкою в інтернеті. Мене це не здивувало б, не після того, що я довідалася про нього минулого року. І ще одне спостереження. Тепер ми знаємо трьох людей, із якими спілкувалася Лейла Міт. Це Джеймі, Адам Кларк і Деніель Дасільва. І ось що здається мені трохи дивним. Усім цим чоловікам 29 років, чи нещодавно, виповнилося 30. Звісно, не Джеймі, але так він написав на своїй сторінці в Тіндері. Усі вони трохи подібні один до одного. Білі, з волоссям відтінків каштанового. Збіг? Чи це все-таки щось означає? Покинута ферма. Джеймі ходив туди в п'ятницю вночі. Непевно, що заходив, але точно був біля будинку. І скидається, що та покинута ферма не така й покинута. Необхідно з'ясувати, хто і чому туди ходить. І чи пов'язані ці люди зі зникненням Джеймі. Завантажено 55,86 МБ із 55,86 МБ. «Посібник з убивства для хорошої дівчинки», «Зникнення Джеймі Рейнольдса», «Сезон 2 випуск», «Два успішно завантажена на Саундклауд». 26. Конор вже був на місці, коли вони під'їхали. Його очі нетерпляче сяяли у світлі фар автівки Піп. Вони були на Old Farm Road, одразу біля повороту на Сикамор. Раві передав Піп її на плічник, на якусь мить затримавши пальці на її руці, і разом вони вийшли з машини. Привіт! прошепотіла Піп до Конора. О північний вітер грався її волоссям, кидаючи його дівчині в обличчя. «Ви слизнув із дому без пригод?» «Так», – кинув той. «Мама не заснула, я чув, як вона сьорбає носом, але мене не почула». «Де кара?» – запитала Піп, розглядаючи машину подруги, припарковану на тому самому узбіччі, футів за тридцять. «У машині», – говорить телефоном із сестрою, – сказав Конор. «Здається, Наомі спіймали її на гарячому». Але не схоже, щоб кара була обачною, бо, з її слів, мої бабуся з дідом майже глухі. Ох, зрозуміло. Раві став біля Піп, затуляючи її від кусючого вітру. «Бачила коментарі?» – запитав Конор з жорстким голосом. «Він сердиться?» – у такій темряві складно було сказати. «Ще ні?» – відповіла Піп. «А що там?» «Ну, минуло години три, відколи ти завантажила новий випуск, а одна теорія на Реддіті вже завірусилася. Яка?» Пишуть, що Джеймі вбив мій тато. Так Конор явно сердився, бо слова, що їх він кидав у її бік, їжачилися голками. Мовляв, він узяв ніж із нашого дому і пішов за Джеймі по Вівілроуд. Убив його, помив і викинув ножа й тимчасово заховав тіло Джеймі. Типу, коли я повернувся додому, близько півночі батька ще не було вдома. І я. Насправді його не бачив. І що його не було вдома на вихідних, бо він позбувався тіла Джеймі. Мотив. «Мій тато ненавидить Джеймі, бо той ходяче розчарування». «Я просила тебе не читати коментарі», – озвалася Піп спокійно. «Важкувато не робити цього, коли люди називають мого батька довбаним убивцею. Він не чіпав Джеймі, він ніколи цього не зробив би». А я такого і не казала. Піп знизила голос, сподіваючись, що Конор зробить так само. «Ну, вони твій подкаст коментують. Це висновки не з неба». «Ти сам попросив мене взятися за це, Коноре». «Ти прийняв усі з цим пов'язані ризики, Піп відчувала, як звідусіль на них тисне глибока ніч. Я лише подаю факти. Що ж, ці твої факти жодним чином не стосуються мого батька. Якщо хтось і бреше, то це не сільва, не він». «Гаразд», – Піп здійняла розкриті долоні. «Я ж не сперечаюся із тобою. Я просто намагаюся знайти Джеймі. Гаразд, це моя єдина мета». Попереду завтівки вийшла кара і покрокувала до них, мовчки здіймаючи руку, замість привітання. Але Конор її не бачив. Ага, я в курсі, він також не помітив, як Піп загрозливо здійняла на нього брови. Шукай, Джеймі, але мій батько тут ні до чого. «Коне?» – почав раві. «Ні, мій батько не вбивця», – вигукнув Конор саме тієї миті, коли за його спиною з'явилася кара. Її очі потьмяніли, а губи смикнулися, розкриті довкола несказаного слова. Коннор нарешті помітив її запізно і почухав носа, щоби хоч чимось заповнити незручну тишу. Раві зненацька зацікавився зоряним небом, а Піп затнулася, силкуючись намацати правильні слова. Та вже за кілька секунд усмішка повернулася на Карина обличчя, бринячи ледь помітною напругою, яку могла помітити лише Піп. чись, сказала вона буденно, знизавши плечима театрально. «Ми ж наче збиралися влаштовувати засідку!» «Чи чесатимемо язиками до нових віників?» Приказка, яку вона нещодавно підхопила від бабусі. І легкий спосіб утекти з незручної ситуації. Піп вдячно вхопилася за нього і кивнула. Так, ходімо, просто вдати, що в останні 30 секунд не трапилося нічого вартого уваги, було краще для всіх присутніх. Конор мовчки крокував поруч із нею, наче дерев'яний сходячи разом з усіма з путівця і долаючи латку трави, що відділяла покинуту ферму від дороги. А тоді Піп побачила щось незвичне, щось, чого не передбачила. Автівка, аби як припаркована біля самої будівлі. «Тут хтось є?» – промовила вона. Відповідь на своє запитання Піп отримала всього за кілька секунд, коли в одному із закіптюжених вікон фермерського будинку зринув промінь світла. Хтось був там, хтось із ліхтариком. «То який план операції?» – запитав її Раві. «Прямий чи непрямий підхід?» «А в чому різниця?» – запитав Конор уже звичним голосом. «Непрямий означає, що ми не підходимо ближче. Ховаємося і дивимося, хто це і коли вони підуть», – пояснив Раві. «Прямий – ну, це вірватися туди і побазікати. Я класифікую себе як скрадальника, але з нами тут затята вривальниця, тож…» «Прямий підхід», – сказала Піпрі Шучені, нітрохи не здивувавши Раві. «Час не на нашому боці. Ходімо!» – тихо, – додала вона, адже прямий підхід не означав відмову від елементу несподіванки. Вони почімчикували до будинку разом, майже нога в ногу. «Гадаєш, вони вважають нас крутими!» – прошепотів Раві до Піп. Кара почула це та приснула. «Я сказала тихо, без жартів, без рохкань, і то був бездоганний опис того, як кожен із її друзів реагував на тривожне очікування. Піп першою дісталася до прочинених дверей у яких прозирали освітлені сріблястим, примарним місячним світлом стіни коридору, що наче вказували їм шлях до вітальні. Щойно Піп переступила поріг, у глибині будинку вибухнув регіт. Там була не одна людина. Судячи з незлагодженого хору, двоє хлопців і дівчина. Молодій найімовірніше обкуреній, той сміх тягнувся значно довше, ніж мав би. Піп зробила ще кілька обачних кроків, відчуваючи, як скрадається за нею Раві, затамувавши подих. Колись я спеціально лічив і можу одночасно тримати в роті 27», – сказав один із голосів. «О, Робіне, ні!» – Піп завагалася. «Робін? Чи був це той самий Робін, якого вона знала? Той, що з ентової футбольної команди? Той, що купував наркотики в Гові Боверса, коли Піп шпигувала за дилером минулого року?» Вона ступила до вітальні. На перевернутих відерцях посеред кімнати сиділа трійця підлітків. Тут було достатньо світло, щоб Піп могла добре їх розгледіти. Вони поклали у верхню шухлядку набухлого буфету ліхтарика. сперши його так, щоб сріблястий промінь бив у стелю. У напівтемряві ми також три помаранчеві цятки запалених цигарок. «Робін Кейн!» – промовила Піп, від чого трійця аж підскочила. Решту компанії Піп не знала – Однак дівчина скрикнула і ледь не впала зі свого цеберка, а інший хлопець упустив цигарку. «Обережно, пожежа нам тут не потрібна», – сказала Піп, дивлячись, як хлопець згинається, щоби підняти її і водночас насунути каптур собі на лоба. Робінові очі нарешті сфокусувалися на ній. «О ні, тільки не довбана Піп! Боюся, це довбана Піп!» – озвалася дівчина. І компанія додала, коли решта просочилася до вітальні за нею. «Що ви тут робите?» – сказав Робін, затягуючись самокруткою. Перестарався в очевидь, бо його обличчя налилося кров'ю, і він здригнувся, явно стримуючи кашель. «Що ви тут робите?» – повернула Піп його запитання. Робін здійняв скрутку в руці. «Це я зрозуміла. Часто ви тут буваєте?» – запитала Піп. «Часто ви тут буваєте?» – ти що, познайомитися зі мною намагаєшся? – запитав Робін, але миттю зіщулився, коли Раві загрозливо випростався поруч із Піп. Сміття, що ви тут лишаєте, відповідає на всі мої запитання, піп вказала на розкидані довкола обгортки та пивні пляшки. Ви знаєте, що лишаєте свої сліди на можливому місці злочину, Енді Белл вбили не тут, відказав Робін, повертаючись до своєї скрутки. Його друзі мовчали, мов миші, намагаючись не зустрічатися поглядом ні з ким із новоприбулих. Я не про неї, піп стала впевненіше. Джеймі Рейнольдс зник п'ять днів тому. Він приходив сюди в ніч свого зникнення. «Вам щось про це відомо?» «Ні», – відповів Робін, і решта й собі похитали головами. «Ви були тут у п'ятницю ввечері?» «Ні», – Робін зеркнув на час на своєму телефоні. «Слухайте, вам час. Серйозно. Невдовзі сюди дехто приїде, і повірте, ви не захочете, щоб він вас тут застав». «І хто ж це такий?» «Думаєш, я скажу?» – пирхнув Робін. «А що, як я не піду, поки не підете ви?» – промовила Піп, копаючи порожній контейнер з-під той застрибав між трійкою. «Тобі тим паче не можна тут бути?» – сказав Робін. «Гадаю, він мало кого ще так ненавидить, як тебе. Ти ж фактично запротурила Гові Боверса до в'язниці». Шматочки пазла склалися в голові Піп. «Он воно що?» – протягнула дівчина. «Отже, це щось пов'язане з наркотою. То ти тепер теж продаєш?» Піп зеркнула на велику чорну торбу, напхану позав'язку під ногами в Робіна. «Ні, я не штовхаю», – скривився Робін. Що ж, не схоже на дозу для особистого використання, вона показала на торбу, яку Робін тепер силкувався заховати від неї, запхавши собі за ноги. «Я не штовхаю наркоту, ясно? Я просто забираю її у хлопців із Лондона та привожу сюди. «Ти, типу верблюд?» – втрутився Раві. «Вони дають мені безплатну травку», – підвищив голос Робін, виправдовуючись. «Ого, юний підприємець!» – протягнула Піп. «Отже, хтось схилив тебе до перевезення наркотиків між графствами». «Ні, іди в сраку. Мене ніхто ні до чого не схиляв». Він знову кинув на телефон погляд, в якому розгоралася паніка, вируючи в чорноті його зіниць. «Серйозно, будь ласка, він отот -от приїде. Він і так скурвився цього тижня, бо хтось його підставив. Казав про дев'ятсот фунтів, які пішли коту під хвіст. Чи щось таке. Ідіть звідси». Щойно останнє слово злетіло з робінового язика, як вони всі почули звук з надвору. «Хрускіт гравію під колесами. Низький гулавтівки, що гальмує а тоді залишкове клацання двигуна, яке шпигало нічну тишу. «Хтось приїхав», – сказав Конор, – наче й так не було зрозуміло. Трясця, заметушився Робін, розтоптуючи скрутку на відерці. Але Піп вже повернулася проминула Конора і Кару, прямуючи коридором до порожньої прогалини дверей. Вона стала на порозі, втискаючи його ребро собі в ступню та згинаючи вистромлені надвір пальці примружилася, силкуючись розбити ніч на впізнавані форми. Машина зупинилася перед Робіновою, вона була трохи світліша, але... А тоді Піп посліпла, мружачись від палючого білого світла потужних фар. Прикрила очі долонами, чуючи, як заревів двигун, і машина рвонула по Сикамор Роуд, зникаючи у хмарі куряви та гравію. «Народе!» – гукнула Піп решти, «У мою машину! Давайте! Бігом!» Сама вона вже мчала, лопочучи ногами по траві в бік огорнутої курявої дороги. Раві обігнав її на повороті. Ключі! крикнув він, і піп видлобала їх із кишені куртки, кидаючи у випростану долоню раві. Той відімкнув її жука і стрибнув на пасажирське сидіння. Коли піп скочила за кермо чи неслухняними ногами, раві вже встромив ключі в запалювання, аби вона не гаяла часу. Піп повернула їх і ввімкнула фари, освітлюючи шлях для Кари та Конора, що мчали до них. Вони застрибнули досередини, і Піп вивела автівку на дорогу, втиснувши педаль газу ще до того, як Кара затраснула за собою дверцята. «Що ти бачила?» – запитав Раві, коли Піп повернула на дорозі, силкуючись на втікача. «Нічого!» – вона різко натиснула на педаль, слухаючи, як Граві відлітає з-під коліс, тенькаючи об боки автівки. «Але він, схоже, помітив мене на порозі. А тепер він утікає. Чого йому втікати?» – запитав Конор, стискаючи під голівник сидіння Раві. «Не знаю, Піп розігналася іще більше, з'їжджаючи з пагорба. Але зазвичай втікають винні. То його хвостові вогні?» – примружилася вона вдалечінь. «Так», – озвався Раві. «Але він їде дуже швидко. Пришвидшуйся!» – «Уже сорок п'ять миль», – промовила Піп, прикусивши губу і утиснувши педаль трохи сильніше. «Ліворуч! Він повернув ліворуч!» – показав Раві. Піп повернула на ще один вузенький путівець. «Давай, давай, давай!» – підганяв Конор. І Піп усе ж наздоганяла його. Машина втікача вже біліла супроти темного живоплоту обіч дороги. «Знову розігнався», – сказала кара, встромивши обличчя між сидіннями Піп і Раві. Піп теж додала швидкості, дивлячись, як голка спідометра повзе-повз п'ятдесяти вище, а її жук скорочує відстань між машинами. «Праворуч!» – гукнув Раві. Він повернув праворуч. «То був крутий поворот!» Піп зняла ногу з педалі і викрутила кермо. Автівка вписалася в поворот, але щось було не так. Піп відчула, як кермо випорскує з її рук, ковзаючи об пальці. Їх занесло. Піп спробувала виправити все, вирівняти автівку. Але вони мчали надто швидко, і машина крутилася, як сама хотіла. Хтось закричав, але вищання коліс майже заглушило той вигук для Піп. Вони ковзнули ліворуч, тоді праворуч, після чого описали повне коло. Усі в салоні вже горлали безперервно, коли автівка нарешті спинилася, повернувшись у протилежному напрямку і заривши капотом у зарослі край дороги. Бляха! Піп гепнула кулаком об кермо, і клаксон на якусь частку секунди верескнув. «Усі цілі? Ага!» – озвався розчервонілий і задиханий Конор. Раві зеркнув через плече, перезернувся із переляканою карою, а тоді передав її погляд Піп. Вона знала, що було в їхніх очах тієї миті. Таємниця, яку знали вони втрьох, і якої ніколи не дізнається Конор. Що в їхньому віці Карина-сестра та Макс Гастінгс утрапили в аварію, де Макс переконав друзів лишити важко пораненого чоловіка лежати на дорозі. І що саме із цього все почалося? Що саме це, зрештою призвело до смерті брата Раві. І вони щойно моторошно наблизилися до чогось подібного. «Це було тупо!» – сказала Піп. І те відчуття в її животі розкрилося, щоби поглинути ще більшу її частину. Це провина чи не так? Чи сором? Цього разу вона мала бути інакшою. Вона пообіцяла не губити себе більше ніколи. «Вибачте, це моя провина!» Раві переплів свої пальці з її... «Це я підюджував тебе їхати швидше». «Вибач, хтось устиг помітити номерний знак», – запитав Коннор. «Я побачив лише першу літеру, та й то не певен, то N чи H». «Я не розгляділа», – сказала Кара. «Але то була спортивна машина. Біла спортивна машина. БМВ», – додав Раві, і Піп напружилася, відчувши, як мимохідь стиснулися її пальці, що тримали його за руку. Раві повернувся до неї. «Що таке?» я «Знаю декого з такою автівкою», – тихо промовила піп. «Ну так, я теж», – відповів хлопець. «Можу згадати навіть кількох». «Так», – видихнула піп. «Але той, кого знаю я, це новий хлопець не до да сільви». Четверта доба після зникнення. Двадцять сім. Позіхання роздирало їй рота, а тост на тарілці лишався неторкнутим. Знову не голодна. «Чому ти така втомлена сьогодні вранці?» – запитала мама, зиркаючи на неї понад горнятка чаю. Піп знизала плечима, соваючи тостом по тарілці. Джош сидів навпроти, мугикаючи якусь мелодію і нагрібаючи шоколадних кульок собі до рота, розмахуючи ногами під столом і ненавмисно, насправді ні, копаючи піп. Дівчина не відреагувала на нього, а тільки підтягнула коліна, вмощуючись на стільці по-турецьки. На кухні лунало радіо, як завжди налаштоване на місцеву хвилю, Бі-Бі-Сі. Там саме закінчилася якась пісня, і на тлі тихого завершального поцукування ударних заговорили ведучі. «Чи не надто ти захопилася цією історією з Джеймі?» – запитала мама. «Це не історія, мамо», – промовила Піп, відчуваючи, як усередині наростає роздратування, надимаючись під її шкірою теплої ворушке. «Це його життя! Невже за таких обставин мені не можна втомитися?» «Гаразд, гаразд!» Озвалася мама, забираючи в Джоша порожню миску. «Я маю право хвилюватися. Якби ж тільки Піп могла їй завадити. Її не потрібні були нічиї хвилювання. Краще спрямували б їх на Джеймі». Її телефон засвітився. Повідомлення від Раві. «Їду в суд, чекатиму на вердикт присяжних. Як ти? Цьому? Піп встала та схопила телефон зі столу іншою рукою, хапаючи тарілку і совуючи у смітник тост. Мамин погляд на ній відчувався як щось фізичне. «Поки не голодна», – пояснила Піп, – «візьму із собою в школу злаковий батончик». Вона встигла відійти від кухні лише на кілька кроків, коли мама покликала її назад. «Я просто йду в туалет», – гукнула Піп у відповідь. «Піп, сюди, негайно!», – скрикнула матір. І то був справжній крик, звук, який Піп рідко чула від матері, глибинний і зляканий. Усе всередині Піп умить похололо. Від обличчя відлинула кров разом з усіма відчуттями. Вона крутнулася, ковзаючи шкарпетками по дубовій підлозі і рвонула на кухню. «Що? Що? Що таке?» – повторювала Піп, зиркаючи то на спантеличеного Джоша, то на маму, котра саме тягнулася до радіоприймача, збільшуючи гучність. «Слухай», – сказала вона. Чоловік, що вигулював собаку, знайшов тіло близько шостої ранку Вчора у лісистій місцевості біля траси А4-1-3 Між Літл Кілтоном і Амершамом Поліція досі працює на місці виявлення тіла Особу загиблого наразі не встановлено Однак його описують як білого чоловіка 20 із чимось років Причина смерті наразі невідома Речник управління поліції в регіоні Долини Темзи повідомив Ні Osionfish. Піп почула це слово, вимовлене власним голосом, та не пригадувала, що б казала його, не пригадувала, що б рухала вустами, щоб це слово шкрябало в її затісному горлі. Ні, ні, ні, ні. Ні. Вона не відчувала нічого крім заніміння в усьому тілі. Ноги перетворилися на нерухомий тягар, що вгрузав у підлогу, руки покидали її палець за пальцем. П і п. Усе довкола неї рухалося занадто повільно, наче кімната була під водою, затоплена її панікою. «Піп!» А тоді все знову стало чітким і звичним, закрокувавши в ногу, і з часом, і Піп почула, як у вухах калатає серце. Вона підняла очі на маму, наче в дзеркало, та дивилася на неї такими самими нажаханими очима. «Біжи!» – сказала мама, кидаючись до Піп, хапаючи її за плечі і повертаючи до дверей. «Біжи!» «Я зателефоную до школи і скажу, що ти спізнишся. А тепер одна з моїх улюблених пісень 80-х – «Солодкі мрії». Ні, він же не не. «Біжи», – повторювала мама, виштовхуючи її в коридор саме тієї миті, коли телефон Піп загудів, показуючи ім'я Коннора. Він відчинив їй, поставши на порозі з розтертими до червоного очима і тремтливою верхньою губою. Піп мовчки ввійшла до будинку. Схопила руку хлопця одразу над ліктем і тримала довгу мовчазну мить, тоді відпустила, спитавши, де твоя мама? Тут. глухо покаркав конор, повівши піп у холодну вітальню. Сонячне світло тут здавалося неправильним надто різке, надто яскраве, надто живе. Джоанна зіщулилася в його променях на дивані, загорнута в старий плед, затуливши обличчя паперовою хустинкою. Піп прийшла. Прохрипів конор ледь чутно. Джоана здійняла на них очі, вони були набряклі, і жінка здавалася зовсім не схожою на себе, наче щось під шкірою її обличчя зламалося до невпізнанності. Вона не сказала ні слова, а тільки простягнула руки, і Піп побрела туди на непевних ногах, опускаючись на диван. Джоанна обвила дівчину руками, і Піп відповіла тим самим, відчуваючи, як у її грудях чомусь калатає Джоанине серце. «Треба зателефонувати детективові Гокінсу в Амершем, сказала Піп, відводячи Джоанну на відстань витягнутих рук. «Запитати, чи вже встановили особу?» «Артур саме говорить із ними». Джоана посунулася на дивані, звільняючи між ними місце для Конора. Щойно хлопець сів, притиснувшись до неї ногою, до Піп долинув Артурів голос, стаючи дедалі гучнішим, він явно вийшов із кухні та прямував до них. «Так». Казав він, заходячи до кімнати із притиснутим до вуха телефоном, кліпаючи на піп. Його обличчя було землістим, а вуста стиснуті в бліду лінію. Джеймі Рейнольдс? Ні, Рейнольдс. Перша літера. Р. Так. Номер справи. М. Його погляд метнувся до Джанни. Та почала було підводитися з дивана, коли втрутилася піп. 4-9-0, сказала вона. І Артур повторив цифри в слухавку. 0-1-5-2-9-3. Артур кивнув до піп так. Зник у п'ятницю ввечері, він підніс великого пальця до губ, пожовуючи його. «Те тіло, яке знайшли біля А4-1-3! Ви вже знаєте, хто це? Ні, ні, я не хочу! Знову чека!» Він прихилився до дверей, зачиняючи їх, і спер голову на великий палець, зминаючи шкіру підборіддя в складки, чекаючи. «Чекаючи?» Піп ще ніколи в житті не почувалася настільки жахливо – у грудях було так тісно, що їй доводилося силоміць втягувати повітря носом і виштовхувати. Від кожного подиху нудило. До язика підступала жовч. «Прошу», – думала вона гадки, не маючи, кого саме благає. «Кого-небудь. Будь-кого. Будь-кого. Будь-ласка, нехай це буде не Джеймі. Будь-ласка», – вона пообіцяла Конорові. Вона пообіцяла, що знайде його брата. Пообіцяла, що врятує. «Будь-ласка. Будь-ласка. Тільки не він». Її погляд ковзнув від Артура до Конора, що сидів поруч «Може, мені варто піти?» – спитала вона самими губами Але Конор лише хитнув головою і взяв її за руку, зліплюючи до купи їхні вологі долоні Піп бачила, як другою рукою він бере материну Вони чекали Артур заплющив очі, втискаючи пальці вільної руки в повіки Так щільно, що це мало бути боляче Його груди тремтіли, судомно надимаючись і спадаючи вони чекали. Аж раптом. «Так?» – промовив Артур, рвучко розплющуючи очі. Серце Піп калатало в її грудях так гучно і швидко, що здавалося, наче тільки цим вона й була – серцем у порожній шкіряній оболонці. «Доброго ранку, детективе!» – сказав Артур. «Так, саме тому я і телефоную». «Так». Конор стиснув руку Піп і ще міцніше, болісно зводячи кістки докупи. «Так, я розумію. Тож». Повисла вільна рука чоловіка страшенно дрижала. «Так, я розумію!» Він замовк, слухаючи голос у телефоні. А тоді його обличчя осунулося. Наче тріснуло надвоє. Він перехилився вперед, ледь втримуючи телефон у неслухняних пальцях. Іншою рукою затулив рота і заревів у неї. То був високий, нелюдський звук, який струсонув усе його тіло. Конорова рука обм'якла, щелепа відвисла. Артур випростався, у вишкірений рот струменіли сльози. «Це не Джеймі», – промовив він. «Що?» – Джоанна скочила на ноги, хапаючись за обличчя. «Це не Джеймі!» – повторив Артур, давлячись слізьми і поклав телефон. «Це хтось інший, його рідні щойно його пізнали. Це не Джеймі!» «Не Джеймі!» – повторила Джоанна, наче не наважувалася в це повірити. «Це не він!» – сказав Артур і посунув до неї на хитких ногах, притискаючи дружину до себе і ховаючи обличчя у її волосі. «Це не наш хлопчик! Це не Джеймі!» Конор відліпив долоню від руки Піп і кинувся до батьків із розчервонілим, помереженим, вологими доріжками сліз обличчям, огортаючи їх обох руками. Вони хапалися одне за одного та плакали від полегшення, скорботи й нерозуміння. На якийсь час вони його втратили. Кілька хвилин Джеймі був мертвим у їхніх головах і у голові Піп. Але то був не він. Піп притиснула рукав Светра до очей, ловлячи ним гарячі сльози. «Дякую», – сказала вона подумки тій невидимій особі в її голові. «Дякую. Їм дали другий шанс. Їй дали останній шанс. Назва файлу. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Сезон 2. Інтерв'ю з Артуром Рейнольдсом. Крапка Піп. Усе. Записую. З вами все гаразд? Артур. Так. Я готовий. Піп. Отже, чому ви не хотіли спілкуватися зі мною чи брати участь у розслідуванні до сьогодні? Артур. Відверто кажучи… «Я був сердитий, я був переконаний, що Джеймі знову втік із дому. А він же знає, як страшенно ми хвилювалися, коли він зробив це вперше. Я не хотів розгодовувати впевненість Джоани та Конора в тому, що він зник, бо я в це не вірив. Я не хотів вірити, що з ним щось трапилося. Схоже, мені було легше просто сердитися на Джеймі. Але, здається, я помилявся». Минуло так багато часу. І якщо Джеймі десь є, він мав би вже почути про твій подкаст. Він би повернувся додому, якби почув. Піп, чому ви думали, що Джеймі знову втік із дому? Бо перед самісінькими поминками ви посварилися? Артур, так, я не люблю з ним сваритися, я просто турбуюся. Я хочу підштовхнути свого сина до розумних рішень, щоб він робив те, що любить. Я знаю, що Джеймі на це здатен, але останні кілька років мені здається, що він загрузнув. Може, я не знайшов до нього підходу? Я просто не знаю, як йому допомогти. Піп, про що ви сперечалися в п'ятницю? Артур, воно накипало досить довгий час. Нещодавно Джеймі попросив мене позичити йому велику суму грошей. І не знаю, він сказав щось, від чого я спалахнув, і знову почав сваритися із ним через гроші. Відповідальність пошуки кар'єри. Джеймі не хотів навіть слухати. Піп, коли він просив у вас грошей? Артур. «Ох, це було... Джоанна була на бадмінтоні, тож це мав бути вівторок». «Так, вівторок, 10 квітня». «Піп, він сказав, навіщо йому гроші?» «Артур, ні, у тому й річ. Він відмовлявся казати, тільки повторював, що це дуже важливо. Тож, звісно, я йому відмовив. То була велика сума?» «Піп, я зрозумію, якщо ви не захочете відповідати, але яку саме суму хотів позичити Джеймі?» «Артур, 900 фунтів». «Піп, 900?» «Артур, так». Піп, Рівно 900. Артур. Так. А що? Щось не так? Піп. Просто… Нещодавно я чула точнісінько ту саму суму від декого. Чоловік на ім'я Люк Ітон згадував, що втратив цього тижня 900 фунтів. І мені здається, що він має справу з на… А знаєте, я це перевірю. Отже, після того, як ви пішли з пабу в п'ятницю ввечері, коли повернулися додому. Артур. Я не дивився на годинник, але це точно було до 23.30. Може, о 23.20. Піп, у будинку нікого не було, правильно? Ви не бачили, Джеймі? Артур. Ні, я був удома сам. Я пішов спати, але чув, як повертається додому Конор. Піп, чи не могло бути такого, що Джеймі прокрався до будинку? Незадовго після того, як ви повернулися. Артур. Це неможливо. Повернувшись, я іще певний час сидів у вітальні. Я б почув вхідні двері. Піп. Ми вважаємо, що Джеймі повертався додому по светерий ніж. Отож, схоже, він пішов іще до того, як ви повернулися. Вам щось відомо про той ніж, Артур. Ні. Я навіть не знав, що він зник, поки Джоанна не розповіла. Піп. Отже, де ви були всі вихідні після зникнення Джеймі? Конор казав, що майже не бачив вас удома, Артур. Їздив, шукав його. Думав, він пішов кудись з пересердя зняти напругу. Я міг би поговорити з ним, усе залагодити, переконати повернутися додому. Але його ніде не було. Піп, з вами все гаразд, містер Рейнольдс? Артур, ні. Мені дуже страшно. Я так боюся, що останньою моєю розмовою із сином була сварка. Мої останні слова були сказані з пересердя. Я майже ніколи не казав, як люблю його. І тепер боюся, що так ніколи й не скажу». Джеймі приходив до мене, просив про допомогу, а я відмовив. Питання життя і смерті. Це ж так він сказав твоїй мамі. А я йому відмовив. Я його батько. Він мав знати, що може покластися на мене в усьому. Він попросив мене про допомогу, а я відмовив. Що, як усе це моя провина? Якби я допоміг, може... Може... 28. Дерева на Крослейн здригалися, сахаючись від Піп, коли вона проходила під ними, марно женучись за своєю ранковою тінню. Вона підвезла Конора до школи, коли всі заспокоїлися, і лишила там свою машину. Але з ним до школи не зайшла. Її мама вже повідомила, що Піп спізниця, тож чом би цим не скористатися? Зрештою, у неї була справа, яку не можна було відкладати. Вона мусила поговорити з Недда Сільвою. Наразі всі дороги вели до неї. Навіть та, якою йшла Піп. Вона вп'ялася поглядом у пофарбовані блакитною фарбою двері. Щойно ті зринули в полі зору і не зводила з них очей, крокуючи з тротуаром, а тоді сходячи на доріжку, що бігла вздовж будинку. Піп набрала повні груди повітря, намагаючись заспокоїтися, а тоді двічі натиснула дзвінок, вичавлюючи з нього коротке механічне дзищання. Вона чекала, нервово накручуючи на палець нечесане волосся. Серцебиття вперто відмовлялося сповільнюватися. У матовому склі зринула розмита постать, поволі підступаючи до дверей. Двері клацнули, прочинившись, і перед піп постала Недда Сільва. Її світле, майже біле волосся, було зачесане назад, а густо нанесений олівець для очей наче мав на меті втримати на місці блідо-блакитні очі. «Привіт!» – спробувала сказати Піп якнайжвавіше. «Якого, дідька? озвалася Нет. «Чого тобі тепер?» «Маю спитати дещо про Джеймі», – відповіла дівчина. «Що ж, я вже розповіла тобі все, що знала. Я гадки не маю, де він, і він досі не виходив зі мною на зв'язок». Нет потягнулася до дверей, збираючись зачинити їх. «Поліція знайшла тіло», – бовкнула Піп, намагаючись її зупинити. «Це спрацювало. То не Джеймі, але міг би бути Нет, минуло шість днів без жодної звістки, це серйозно, і цілком можливо, що ти знала його найліпше. Прошу, її голос зірвався не для мене. Я знаю, що ти мене ненавидиш, і розумію, чому. Але прошу, допоможи мені, заради Рейнольдсів. Я щойно була в них удома, і добрих двадцять хвилин ми всі мліли від гадки, що Джеймі більше немає. То була незначна зміна, майже непомітна, але щось в очах нед пом'якшилося, щось замерехтіло в них. На коротку мить склисте й сумне. «Ти...» – почала вона поволі. «Ти справді гадаєш, що з ним щось трапилося? Я хочу зберігати надію заради його рідних», – сказала Піп. «Але...» – «Я не знаю». Нет розслабила руку, прикусивши бліду нижню губу. «Ви з Джеймі спілкувалися останні кілька тижнів?» «Так, трохи», – відповіла Нет. Він колись згадував дівчину на ім'я Лейла Міт. Нет здійняла очі, міркуючи і втягуючи нижню губу ще далі до рота, аж зуби сягнули шкіри. Ні. Ніколи не чула цього імені. Гаразд. І я знаю, що вже питала тебе про це, але чи не приходив Джеймі до тебе додому, як ви домовлялися? Приблизно о 22.40? Ні, нет схилила голову набік, і пасма короткого білого волосся сповзли їй на очі. Я вже казала тобі, останнє я бачила його на поминках. Просто? Почала Піп. Що ж, один свідок бачив, як Джеймі заходить до тебе о тій годині. Він сказав, що це було на Крослейн, і детально описав твій будинок. Нет кліпнула, і м'якість в її очах безслідно зникла. Мені байдуже, що сказав твій довбаний свідок. Він помилився, сказала нед, Джеймі сюди не приходив. Гаразд, вибач, здійняла розпростерті долоні піп. Я просто спитала. Ти вже питала, і я вже тобі відповіла це все? Її рука знову ковзнула до дверей, стискаючи краячок. Ще одне запитання, сказала піп, нервово зиркаючи на пальці нед на дверях. останнє, коли вони там були, Нет затраснула двері в неї перед носом. Обережно, піп, без різких рухів. Ну, це щодо твого хлопця, люка Ітона. Так, я знаю, як його звуть, виплюнула Нет. То що таке? Ну, піп не знала, з якого боку до цього підійти, отож вирішила скочити зненацька. Ну, мені здається, що люк має справу з наркотиками, він найняв місцевого хлопця, щоби той забирав їх у лондонських ділків. Після чого люк, гадаю, продає їх дилерам у графстві. Обличчя Нет закам'яніло місце, де йому передають наркотики. Це покинута ферма, де знайшли тіло Енді, але це також останнє місце, де був Джеймі, перш ніж із ним щось трапилося. Тож його зникнення може бути пов'язане з люком. Нет переступила з ноги на ногу, кісточки її пальців на дверях побіліли від напруги. Але це ще не все, продовжила Піп, не даючи Нет змоги втрутитися. Хлопець, з допомогою якого люк перевозить наркотики, сказав, що люк цього тижня сердитий, бо втратив 900 фунтів. А це саме та сума, яку Джеймі намагався позичити в батька кілька тижнів тому. «Куди ти хилиш?» – промовила Нет, схиляючи голову, від чого на очі впала тінь. Тільки туди, що Люк може також позичати людям гроші, і Джеймі взяв цю суму в нього, але не зміг віддати. Отож попросив у батька, а тоді у розпачі спробував украсти на роботі. Сказавши, що це питання життя і смерті... Піп спинилася, нарешті зважившись підняти очі на нет. І я подумала. Коли я говорила з тобою минулого разу, а ти якось дивно зреагувала на слова Люка про те, що він був удома весь вечір п'ятниці, тож я подумала. Ти забагато думаєш, верхня губа дівчини задрижала, і Піп відчула гнів, який випромінювала. Нет, наче жар. Що з тобою не так? Це людські життя. Не можна бавитися з ними, як заманеться, бо тобі бляха стало нудно. Мені не це для... Я не причетна до зникнення Джеймі, і люк теж. скрикнула Нет, відступаючи на крок. Відвали, просто облиш мене піп. Її голос задрижав Прошу, дай мені спокій. А тоді її обличчя зникло, і двері грюкнули, відлунюючи в животі піп і супроводжуючи її до дороги. Те відчуття з'явилося, коли піп повернула на гревелі вей, повертаючись до школи. Шкіра потилиці взялася сиротами, защіпала. Піп знала це відчуття, бо воно вже навідувало її раніше. Очі. Хтось спостерігав за нею. Вона зупинилася на тротуарі, озирнулася. Позаду неї на чалк нікого не було, крім незнайомця, що штовхав поперед себе коляску, але його обличчя було опущене. Піп пробігла очима вікна будинків, які облямовували вулицю двома рівними рядами, що наче змикалися загрозливо попереду неї. У жодному вікні вона не побачила обличчя піднесеного до імлистого від подиху вікна окинула поглядом припарковані на узбіччі автівки. Нічого. Нікого. Піп могла присягнутися, що відчуття було справжнім. Чи може вона просто починала божеволіти? Дівчина покрокувала далі, тримаючись за ремінці наплічника. Вона не одразу зрозуміла, що чує не свої кроки. Точніше, не лише свої. Ще одна пара ніг впліталася м'яко в ритм її кроків, наближаючись із правого боку. Піп повернулася туди. «Раночко!» Пролунав голос по той бідороги. То була Мері Сайт із Кілтон Мейл зі своїм чорним лабрадором. «Доброго ранку!» – відповіла Піп, але це привітання навіть для неї прозвучало порожньо. На щастя, телефон, який задзвонив саме в ту мить, дав їй виправдання не розмовляти з Мері. Піп відвернулася і взяла слухавку. «Піп!» – промовив Раві. «О, господи!» – озвалася дівчина, падаючи в той голос, загортаючись у нього. Ти не повіриш, що сталося сьогодні вранці. У новинах сказали, що знайшли тіло білого чоловіка 20 і із чимось років. Тож я запанікувала, побігла до Рейнольдсів, але вони зателефонували в поліцію і то не Джеймі, то хтось інший. Піп? А ще Артур нарешті погодився поговорити зі мною. Сказав, що Джеймі просив його позичити 900 фунтів, саме ту суму, яку, зі слів Робіна, втратив цього тижня люк, тож... Піп? Це ж надто дивовижний збіг, щоб бути просто збігом, правда? Тож тоді я пішла до нет, і вона досі стверджує, що Джеймі не приходив до неї після. Піп, мені дуже треба, щоб ти спинилася на мить і послухала мене. Тоді піп, нарешті, почула гострі нотки в його голосі, нові й незнайомі. Що? Вибач, що, сказала вона, мимохідь зупиняючись. Присяжні щойно виголосили вердикт, сказав Раві. Уже і що? Але Раві промовчав. Піп почула лише клацання з яким у його горлі застрягнув подих. «Ні», – пробелькотіла вона. Серце відреагувало на те клацання швидше, ніж вона сама, кидаючись розпачливо їй обребра. «Раві? Що таке?» «Ні, не кажи. Не може бути. З нього зняли всі обвинувачення». Піп не почула, що він сказав далі, бо у вуха їй шугонула кров, зашумівши, наче в голові здійнявся буревій. Рука намацала огорожу обіч, і Піп прихилилася важко, опускаючись на холодний тротуар. «Ні». Прошепотіла Піп, бо якби спробувала вимовити це, бодай, трохи гучніше, то закричала б. Власне, це бажання не минуло. Вона відчувала, як крик дряпає їй нутрощі, намагаючись вирватися назовні. Вона обхопила руками обличчя і затулила собі рота, впиваючись нігтями в щоки. «Піп», м'яко промовив Раві. «Мені шкода. Я сам не міг у це повірити. Досі не можу. Це не чесно. Це неправильно. Якби я міг це змінити...» «Я зробив би це! Я зробив би все для цього!» «Піп? Усе гаразд? Ні!» – Процідила вона крізь пальці. «Для неї все більше ніколи не буде гаразд!» «Ось воно! Найгірше, що могло статися! Вона думала про це, їй це снилося! Але вона вірила, що цього не трапиться! Такого не могло трапитися! Аж ось воно! Правда, більше не мала значення! Макс Гастінгс ні в чому не винен!» І байдуже, що вона мала його голос на записі, мала його зізнання, байдуже, що точно знала про його провину, що не мала щодо цього жодних сумнівів. Але ні. Тепер вона, і да Сільва, і Бека Бел, і ті дві жінки з університету, вони всі тепер брехунки. А серійний гвалтівник сьогодні вийшов на волю. да Сільва. О боже, Нед пробелькотіла піп, прибираючи руку. Раві, мені треба бігти, треба повертатися до Нед, переконатися, що з нею все гаразд.